Dit is nogal cool verochend, en ek hoop jylle gaan iets van die warmte beleef, om net als gelovig gesie saam te wees in die herenste teenwoordigheid. Uh, dit was so'n bykie een uh, anderste week wat voorbij is. Um, ek weet nie wie van jylle vreselike rugby is nie, maar behalwe nou saterdagse wedstrijd, uh, wat ons daarom kon beklink, uh, is James Small dood, uh, bykie omstrede vergeer, maar ook Johnny Clegg, Ek weet nie wie van julle het sy muziek geniet en waardeer nie. Um, so ja, ons uh, het so'n bykie afscheid geneem van iemand wat ook redelike belangrike rol gespeel het in ons land om mense by mekaar te bring. En uh, ja, as die heren ook, ek weet nie, Johnny Kleks'n story nie, ek weet nie of hy een gelovige is of nie, maar as die heren om kan gebruik om ook mense by mekaar te bring, dan uh, kan hy dit ook met ons doen ons as sy kinders. Ons het verlede week dit juist vir mekaar gesê, ons is gestierdes. Ons is gestierdes van die Heere. Waar jyn, ons gaan dit nou in die volgende paar weke met mekaar deurgesels, nie om ons tasse te pak en ergens op een ander plek vir die Heere te gaan werk nie. Hy stuur ons na daar waar ons leef en blij en woon elke dag. Hy stier vir ons na ons gesinne toe, hy stier ons terug na ons Bier toe, hy stier ons terug na ons werk toe, hy stier ons terug na ons vriendenkring, het daar waar ons een gestuurde van die Heere moet wees, en een verskil moet maak. Heel eerste, ons het die uitdrukking verlede zondag ook gebruik, dat ons moet blom waar die Heere ons geplant het. En ons is nou hier geplant in hierdie omgeving, en het is hier waar ons die verskil moet maak. Het is hier waar ons een gestuurde van die Heere moet wees ons gaan so bykie praat oor geloofsgewoontes die volgende vijf sondag um, gewoontes wat moet deelwees van gestuurdes en ons eerste geloofsgewoonte is ek is geseend om ander te gaan seen. Ek wil van ochend dat ons ons geloof belei, maar ek wil het so doen, um, daar is moes nou die, die, die drie aspekte in die geloofsbeleidings waar ons sê ons glo in God die Vader, ons glo in Jesus Christus en ons glo in die Heilige Gees. Na elkeen van hierdie drie beleidnisse wil ek vraag dat ons als gemeente antwoord, die geel stikkie, ek glo dat ek een gestuurde van God die Vader is en dan gaan ons weer die stikkie belei oor Jesus Christus en dan gaan ons als gemeente antwoord, ek glo dat ek een gestuurde van Jesus Christus is. So kom ons doen ons beleidnis van ochend, In die woorde van, van die twaalf artikels Ek glo in God die Vader Die Almachtige Die Skepper van die Himmel en die Aarde Ek glo dat ek gestuurde van God die Vader is Ek glo in Jesus Christus Sy enige boore Seen ons Heere Wat ontvang is van die Heilige Gees Geboore is uit die maagd Maria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 Ek glo in die heilige gees. Ek glo dat ek een gestuurde van die heilige gees is. Ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergeving van sondes. Die opstanding van die vlees. En een ewige lewe. Amen. <coughs> Vrienden, dis wat ons identiteit is. Ons glo in hierdie God die drie enige God, Vader, Seen en Heilige Gees. En ons geloof ook dat hierdie God vir jou en my uitstuur om sy koninkrijk te gaan bou. Ons is gestierdes van hom. En as sy gestierdes, kom groet hy ook van ochend vir ons. En hy sê, mag daar vir jylle elkeen genade en vrede in oorvloed wees. Um, ja, die halleluja lied Hier is nou een paar kinderkies van ochend, maar daar is van die kinders wat hierdie lied mos destijds, die eerste keer toe hulle seker in die voorschoolse klasie was, het hulle uh, die woorde nie lekker verstaan wat die juffrou van hulle geleer het nie. Het is nou donkie jare terug, toe hulle gesê, as die leeuw storm, moet jy woedend om jou slaan. <laughs> maar maar is nou nie wat die woorde rarig sê nie. Uh, ek vertrou julle wat nou ouwe is en met die hallelujahs groot geword het, Um, sal nou weer die woorde sê eindelijk, as die levensstorme woedend om jou slaan, en dan die is eindelijk wat so belangrijk is, dan moet ons ons sieninge tel, en dis wat ons van ochend wil doen, een vir een, en ons sal verbaas wees oor wat God aan ons verleen. Ons kan staan as ons dit sing. Kan die kinders gauw voor hen toekom, asjeblief? Sjoe, maar jylle lyk mooi volgend. Prachtig. Wie het jylle aangetrek, jylle self, het jylle self besluit wat sy kleren jylle aangetrek volgend? Of haal mama die kleren uit die kas en sê, dit trek jy aan. Het mama gekies. Ok, maar jylle lyk allemaal baie mooi. As jy nou nie self gekies het nie, dan moet jy die compliment van mama gee en sê, sy het mooi gekies. Mooi uitgezoek. Weet jylle, wat is een compliment? Weet jylle, wat is een compliment? Een compliment is, wanneer jy vir iemand anders mooi goed sê. As ek nou vir Daniel sê, hy het sy, sy haare is mooi gekam, dan is dit een compliment wat ek vir hom gee. As ek vir jou sê, jy het mooie haarknippies in. Oké. Okay. Baie dankie, haar naam is Sophia. As ek vir Sophia sê, sy het mooie haarknippies in, dan is het een compliment wat ek vir haar gee. Kijk nou bloos sy. Ok, jy is hoor. Ok, so ons gaan van ochtend bykie gesels, terwyl jylle daar by die kategese school is, oor complimente om vir mekaar mooi goed te sê. So ek wil jylle nou uitdaag, As jylle nou vanmarrag huis toe gaan, wanne laas het jy vir papa en mama iets moois gesê? Die kos is lekker, dankie dat mama vir my zorg, dankie dat my kleren mooi skoen is, en dat ek mooi kleren gehad het om vandag ker toe aan te trek, dankie dat hulle my skool toe rui, ek hoef nie te loop nie, nee, want hier is ooms en tannies wat hier sit, wat, paie jare terug school toe geloop het, kaalfoet, maar jylle rai met karre. Nee, so sê vir mama en papa dankie, vir iets moois wat hulle gedoen het. Sal jylle? Ok, en dan volgende sondag wil ek graag by jylle hoor, wat het jylle vir papa en mama gesê. En wat was hulle reaksie, nee? Ek dink jy gaan hulle dag maak, as jy vir hulle vandag een mooie ding sê. Want jy homos af van, he, as ek sê jou haarknippies en jou haare lyk like so mooi, Sophia, dan voel jy goed, mos, nee? Nee, Daniel, as ek sê jou kuif is mooi gekam, dan voel jy goed oor jouself. Dit is wat een compliment doen, dit laat een mens goed voel. Ok, so hier is vir julle lekkerkie van ochend. Ken julle daai? ek wil vir oogend begin door vir jou te vraag, wat er gewoont is, het jy, waarvan ander mense bewus is? Wat sy ou gewoontekies is daar in jou leven, dat het so opzichtelik is, dat ander mense dit raak sien en weer daarvan? Ons kom nou uit die hoomelding uit, daar is, Sekere van die tennisspelers, ons gaan die name noem nie, wat sy dien altyd ergens trek aan iets wat nie op die rechte plek is nie. Um, Dit is een gewoontekie van hom. Amal sien het raak, ek weet eers wat wij is daarvan nie. Uh, dalk is het ook sy borge wat van die spesifieke kledingstuk skenk, um, dat hy die aandacht daarop moet trek. Maar ons het amal sike ou gewoontekies nie wat ander mense van bewus is. Dat is iets wat ons sê, of iets wat ons doen. Nou, die ouweisgeer Aristoteles het gesê, ons is, wat ons herhaaldelijk doen. Ons is, wat ons herhaaldelijk doen. Ons is eindelijk, maar ons gewoontes. Ons is eindelijk maar ons gewoontes. Gewoontes is goed wat ons automatisch doen, sonder om te dink. Bete van ons het die gewoonte om sondag ker toe te gaan. Dit is een goeie gewoonte. Uh, Dit is goed wat ons doen, sonder dat ons eindelijk daar oor nadink. Maar dan sal ook nieuwe gewoontes, wat ons van tyd tot tyd moet anleer, ne? Nou sê die slim mense, dat die gewoonte is iets wat, oor die loop van 21 dae aangeleer word. Dan sal weer ander navorsing wat sê, nee, dit vat 66 dae lang, voordat nieuwe gedrag, een gewoonte word. Maak nou nie saak hoe lang het vat, voordat iets, een gewoonte word in jou leven nie. Dit vraat toewijding, om met iets, vol en aan te hou, totdat dit een gewoonte word. Die van julle wat al ooit in die, die eet probeer het, sal nou weet, een gewoonte word nie gevestig, as ek vir een dag besluit om minder te eet, en meer te oefen nie. Dit iets wat ek moet volhou, dit iets wat ek dalk vir 21 dag, maar ek dink daar is nou al 28 dag die eet, ek moest nou nie, um, nie die whisky nie, Ons gaan praat oor een Engelse akroniem. Nou moet ek dalk ook terwille van die kinders is nou uit. Maar akroniem is een woord waarvan elke letter van die woord vir een ander woord staan. So ons gaan vir die volgende vijf sondag, beginnende van ochend, oor vijf geloofsgewoontes praat um, wat, die, wat die letters B, E, L, L, S speel. Bels. Die eerste een van ochend is die B. En dit is bless. Ongelukkig is dit nou Engels? Bless. Om te seen. So ons staan van ochend by die eerste geloofsgewoontestil wat sê ons is geroep om te seen. Kom ons raakstil voor die heren voordat ons uit sy woord lees. Heren, het is vir ons goed om in die teenwoordigheid te wees. Heere, ons voel oorweldig door die goedheid en die gins wat oor ons uitgestort word. Ons kan rechtig ons self vir met net oos halleluja, strome van seen net oor ons uitgestort. Samen met die preestolst het ons gesê, dankie vir leven, vir liefde, vir kansen, vir keeses, vir alles wat hy vir ons gee. Ons beker loop oor. En heren, nou is ons hier om aan ons God lof en eer en dank te bring. Ons het dit reeds gedoen met ons liedere en met ons hier wees en met ons omgeef van mekaar en ons groet van mekaar En wil ons ook luister wat hy vir ons sê. Ons kom sit by die voete en ons vraag, jyre, kom praat met ons. Ons, as hy gestuurd wil luister wat hy vir ons wil sê. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Ons gaan lees uit 2 Koning 7. 2 Koning 7 as jy dit wil naslaan, 2 Konings hoofstuk 7, maar Elisa sê, hoor die woord van die Heere, So het die Heere gesê, morgen hierdie tyd sal een mens vir 11 gram silver, 5 kilogram meel of 9 kilogram gars kom koop, hier in die poort van Samaria. Die adjutant, wat die vertrouweling van die koning was, het vir die man van God gesê, dit is onmoendlik, selfs al maak die Heere vensters in die jimmel, so dat het nou reen. Elisa had geantwoord, toe maar, jy sal dit met jou eie oos sien, maar jy sal nie daarvan eet nie. Misschien moet ek net sê, die, die stad Samaria is beleer dier die armeer, so daar is en droogtes en die lendes en al wat die ding is. En dan kom sê Elisa, maar, maar die kos gaan eindelijk spotgoedkoop word. Daar was vier my laatstes by die ingang van die stadspoort. Hy het vir mekaar gesê, Hoekom bly ons hier tot ons doodgaan? Onthou, hulle is uitgewerp uit die stadheid. Hulle is nie toegelaat om na by die gezonde mense te woon en te bly nie. Hulle was uitgestoot. As ons so besluit, ons wil in die stad ingaan, sal ons daar doodgaan. Want daar is hongersnoot in die stad. Bly ons hier, is ons ook dood. Kom ons loop oor na die kamp van die armeers toe. As hulle ons laat leef, leef ons. As hulle ons dood maak, is ons dood. Schemer aand het hulle na die kamp van die armeers toe vertrek. To hulle by die kant van die kamp van die armeers kom, ontdek hulle dat daar niemand is nie. Die heren die armeers in die kamp die geluid laat hoor van strijdwaans, perre en een groot leer. het vir mekaar gesê, Hulle het vir mekaar gesê, Die koning van Israel het die konings van die Etite en van Egypte geheer om ons aan te val. In die skemer het hulle op die vlug geslaan. Hulle het die hele kamp net so gelos soos het was. Tente, perde en donkies en vir hulle lewe gevlug. Toe hierdie melaatses by die kant van die kamp gekom het, het hulle in die tent ingegaan en geëet en gedrink. Hulle het ook silver, goud en kleren daaruit gevat en het gaan begrawe. Daarnaas hulle een tweede tent in, waaruit hulle ook goed gevat en gaan begrawe het. Hulle sê toe vir mekaar, ons maak nie reg. nie. Vandaag is die dag vir blijdskap en ons bly stil. As ons wacht tot lichtdag, sal ons beslis gestra word. Kom ons gaan vertel dit by die paleis van die koning. Ons lees net tot daar. Die Arameers het van tyd tot tyd strooptochte op Samaria geloods. Totdat het eventueel in een grootskaalse oorlog geleid het. Hulle het die stad ingeneem en die stad is beleer. Met ander woorde, die stad is omsingel, is ingeneem, hulle is afgesnui van alles en dit wat binnen die stadsmere was, moes hulle gebruik, en as het opgebruik was, dan het hulle eindelijk gegaan van die hongersnoot. En dan het die armeers kan die stad de kamp opgeslaan, waar hulle, hulle self kon, kon, kon, kon trommeldik eet, en, en hulle proviant was daar gewees, en hulle het gesorg dat die oons wat in die stad Samaria is, um, in die is. Uit die aard van die saak het dit tot grootskalse hongersnood gelei. Alles wat binnen die stad beskikbaar was, was naderhand opgeeet. Dinge wat normaalweg nooit geeet word nie, is tegen ongelofelike prijse verkoop. As ons die gedeelte bykie weier lees, dan lees ons van duive mis, wat onbekostigbaar dier geword het. Daar moet dit zwaar gaan, as jy jou wen tot duivem is, en bereid is om belaglijke prijse daarvoor te betaal. <coughs> toe dit begin opraak, die laaste wat hulle kon eet, lees ons het aan die mekaar begin eet, kan die balig geword, om in die proces te oorleef. En is toe dat Elisa, Godse profeet kom, en vir die stad en sy mense kom sê, jylle, gaan nie baie lang hoef te wacht nie, en, en, en kos gaan spot goedkoop wort. Nou ek meen, waar kom die kos vandaan? Um, wat nog te sê van, die kos gaan spot goedkoop word. Die stad is immers omsingel, die landerije is verwoes, selfs al reend dit is daar nie oor nacht kos nie. Waar gaan die kos vandaan kom? en is hier waar ons dalk moet leer uit die verhaal ook, dat wanneer een mens net in termen van je omstandighede dink, en nie in termen van die moendlikhede wat in God opgesluit leen, dan word een mens dikwils beskaam. Ons kyk betek hier vast in ons omstandighede, wat dalk sleg en bitter is, en getuig van hongersnoot en elende, maar as ons nie vasthoud aan een God, wat wonders kan doen, en die onmoendelike eigentlik inspecialiseer nie, dan soos in die moeilikheid. Ons lees van vier my mans, buiten kan die stad uitgewerp, gaan bly daar eenkant, ons wil nie na by julle kom nie, dit was die, die, die, die wette van hy tyd, julle moes julle self eenkant hou. Hulle was honger, en toe besluit hulle vierkies, maar ons moet iets doen, om hierdie hongersnoot van ons, te probeer oorkom, um, ons gaan in elk geval dood gaan van die honger, so kom ons vatikans, en ons gaan kyk, of ons hier daar by die armeers, in hulle kamp, ergens kan inkom, en dalk van hulle kost kan stil nie, of kan vat nie, as ons dan dier hulle doodgemaak word, dan is het nou maar so, ons, Ons gaan in elk geval dood, is dit nie van die honger is nie, is dit van die armeers wat ons gaan doodmaak. En hulle vierkies sluip na die armeerse kamp toe, en toe hulle daar kom, is daar nie een soldaat in sig nie. Hulle kan hulle oor en oor nie glo nie, dis tjoepstil, hier is nie een mens nie. Die verklaring daarvoor, het ons net nou gelees, die heren het die geluid van strijdwaans en pere, oorverdovend laat hoor, en hierdie armeers het gedink, wauw, hierdie, hierdie koning het nou sy bondgenote gekry, en dis leers van elders, wat, wat ons wil kom aanval, en toe slaan lop vlug, hulle loos alles net so in hulle kamp, in hulle gee pad, en hierdie vier my laatstes kom op hierdie kamp af, en hulle is by die eerste tent in, en hulle sien alles wat hulle wil hee, die melkterte, die sauterte, die, die vlaakkoeken, enige ding waar daar is, die vlees, alles staan gedek om te vat en te geniet, en hulle help hulle self, hulle eet hulle trommel dik, plus nog ietsie extra, hulle sien maar, hier is kostbaarhede, ons, ons kan nie goed vat, niemand gaan ons sien nie, hulle vat van die goed en gaan begrawe dit, Hulle is by die tweede tent in, daar die selfde. En skielik pak die angst aan die een kant. En aan die ander kant medelije hulle beet. Angst, wat gaan die mense maak as hulle uitvind ons het hulle kamp kom plinder met die leie aan die andere kant. Hoe kan ons genoeg hee om te eet? Ons het te veel geëet, en ons het nog kost gaan begrawe ook, en kostbaarhede, terwyl die mense wat net so paar kilometers, meters, hier vandaan af is, in die stad, bezig is om te sterf van hongerte. Ons kan ons hier vir ons self een klomp goed toe en ons self trommeldik eet, en die ouwens net daar aan kant, is bezig om dood te gaan van die elende nie. En hierdie vier my laatste mans, gedrijf dier hulle medelije, gaan en gaan vertel vir die mens in Samaria, die Arameers is weg, kom kry vir julle, hier voorraad, hier kos, dit wat julle ontbeer het in die laatste maande, kom kry vir julle in oorvloed. En hierdie vier my mans gaan bles hierdie stad en sy inwoners. Kom ons gebruik die Afrikaanse woord. Hulle gaan seen die inwoners van die stad Samaria. Wat beteken die woord bles? Wat beteken die woord seen? Daar is baie verklarings daarvoor, maar ek weet nie wie van julle sal nou vir Louis Malerbe onthou nie, um, Louis Malerbe weet ek het, het in een van sy leesings destijds um, gepraat van Matthäus 5, daar waar die, die, die salagsprekinge in is, en ek weet, Louis Malerbe het altyd so die Griekse woord so uitgeforceer, makarios, makarios, dit beteken gelukkig, dit beteken tevrede, Dit beteken om geseend te wees. Dit beteken om iemand anders sy leven te verreik. Dit beteken om vir iemand anders guns en genade te gee. Dit beteken om in iemand anders sy leven een stuk vreugde en vrede te gaan gee. Ek denk jy mens kan iemand anders gaan seen en gaan bles as jy nie self die ervaring het, maar eindelijk is ek een geseende nie. Want waarmee gaan jy dan seen, as jy niks het om mee te seen nie? En dis wat hierdie vier my laatste mans, daar die Arameese kamp besef het, toe hulle self trommeldik geëet het, en verryk het met die aardse goed. Ons is geseend. Ons Ons het te veel. Ons moet het deel met die ouwens aan die binnenkant van die stadsmere. En toe hulle, toe hulle die gedachte in hulle kop krij en die heren kom, kom sidde daar aan hulle gemoet, toe weet hulle, ons is geseend. En nou kan ons vir ander mense ook tot die seen gaan wees. Dis wat ons leer van ochend by hierdie vier my is. Ons moet dit wat ons ontvangt, nie krampachtig daar aan vasthou nie. Anders is ons selfsichtig. Dit wat ons ontvang, moet ons ook kan deel met ander, om ander te sien en te bles. Ons eerste geloofsgewoonte van mense wat door God gestuur is, is ons moet vir ander mense gaan seen. Nou, as ek vanochtend so kyk oor julle, dan wil ek waag om te sê, dat amal van julle wat hier is, vanochtend geseend is. En dalk moet jy gauw een bykie nadink, waar lee jou seeninge, in wat er opzichte, is jy vanochtend geseend? dalk, dink ons heel eerste aan materiële goed. Ja, die Heere sê ons daarmee. Ons dink aan die mense, wat die Heere vir ons gee, ons levensmaat, ons kinders, ons ouwers, vriende, gemeente. Die Heere sê ons moet mense. Die Heere sê ons moet gezondheid. Die Heere sê in ons met sy liefde en sy genade. Die Heere sê ons dat hy vir ons ingenooi het om in een verhouding met om te staan, wat ons verlede week vir mekaar gesê het. Ek het in die week vir mense gesê, ek moet my telkens knyp om vir my te herinner daan, dat ek nie in een droom leven nie, dat het werkelijk is. Ek is hier in oud -Nikoland. Ek is hier in die George omgeving. Het is so mooi. Ek voel so bederf. Dit kan nie wees dat die Heere vir my so goed is nie. Ek moet myself knyp en vir myself sê, maar dit is rarig. Dit is rarig so dat ek hier nou is. En geseend is moet die wonderlijke gemeente en moet die wonderlijke, ja, context, omstandighede. Ons is geseend. hoe gaan ons verander tot die seen wees? Ek krij gisteravond hierdie prinkie, wat so nou aansluit by dit wat die heren hierdie week vir my gegeet, I am not lucky, I am blessed. Everything I have is because of God's grace and favor. Dis is soos ons altyd vir mekaar sê, omdat die duis vir ons recht het, of mooi geval het nie. Dis nie omdat ons gelukkig is, of omdat ons hard gewerk het, of omdat ons slim is, of omdat ons goeie besluiten gemaakt het, om nou hier te kom woon in hierdie prachtige deel van ons land nie. Dis genade. Dis guns van God af. Daarom is ons geseend Ek wil jou uitdaag van ochend. Hierdie geloofsgewoontes sal moet ingeoefend word. En ons sal dit hier net gauw vir die week moet doen en dan los ons dit nie. Ons sal dit volgens een stikkie navorsing 21 daan moet doen. Volgens een ander stikkie navorsing 66 daan moet doen voordat hierdie gewoonte by ons Ja, algemene gedrag geword het. Ek wil jou uitnooi om in hierdie week twee mense te gaan sien. Een wat binnen ons gemeente is en een wat buiten ons gemeente is. Ek en jy word vanochtend uitgedaag om twee mense in hierdie week te gaan sien Eén, binnen ons gemeente, die mense wat ons ken met wie ons elke dag te doen het, die ander een, een vreemdeling, iemand buiten kan die gemeente. Wat moet ons gaan doen? Drie praktiese wenke van hoe ons vir ander mense, een blessing kan wees. Die eerste een is, woorde van bemoediging. Ek weet wie van julle het Gary Chapman sy boek gelees, die vijf liefdestale nie. Een van die liefdestale is juist bemoedigende woorde. Komplemente, dit wat ons vanochtend met die kinders gedoen het. Om vir mekaar mooi goed opbouwende goed te sê. Gary Chapman vertel die verhaal en dit speel heel dukwels in baie van ons huise af, dat die vrou van die man gesê het, die slaapkamer moet uitgever word. En een week of twee het voorbij en sy het een tweede keer vir hom gesê, my skat, die slaapkamer, jy sal onthou, die slaapkamer moet uitgever word. En um, nog een maand of drie het voorbij en sy het die 34ste keer vir hom gesê, um, my skat, wanne kom jy nou uit by die slaapkamer wat moet uitgever word? En toe sy dit nou die 101ste keer vir hom gesê het, toe sy het konflikt tussen hulle en hulle twee beland by hom in sy spreekamer, en um, hy hoor hulle story uit, en hy vraat of hy die vrou alleen kan sien. Hy praat om het aan, hy sê van, ok, jy sê dit, jy moet verskrikkelijk gefrustreerd wees, um, as, as jy nou al hoeveel keer vir jou man gevraat, om die slaapkamer uit te verf, en hy doen het nie. Maar, sê ge vir my, ons focus nou op dit wat jou man nie doen nie is dat goed wat jou man doen? Sy het so'n bykie gedink, toe sê, sy, sy, ja, daar is heel wat goed wat my man doen. Hy sê, va, maak gewoon luisie van die goed wat jou man doen, en sy sê, ok, hy sit die vuile sakke buitenkant, hy was my kar een keer in die week, hy snijd die gras, hy was die skorrel goed af en toe, so gaan, gaan sy dere luisie. En hy sê, va, mevrouw, kom ek gee jou een wenk. Moe nou nie wee jou man herinner aan dit wat hy nie doen nie. Moe nou nie wee met jou man praat oor die slaapkamer wat uitgeverfd moet word nie. Gaan komplimenteer jou man vir dit wat hy wel doen. Sy is daar weg, bieke skepties oor hierdie raad wat Gary Chapman vaag gegeet. A paar maane later loop jy hulle raak en hy vrou gann het, toe sê sy, sy kan het nie glo nie. Sy begin om bemoedigende, opbouwende woorde van haar man te sê, dankie te sê vir dit wat hy doen, sonder dat sy iets gesê het oor die slaapkamer wat uitgeverf moet word, toe sy later daar instap, toe die kamer geverf. Opbouwende woorde, maak toe wat hy net gesê ek kan twee maanden lang oorleef op een goeie compliment het is wie ons is het is dalk nie ons liefdestal nie maar ons amal floreer op complimenten kom ons geef mekaar bemoedigende woorde, kom ons komplimenteer mekaar ja oprecht, maar kom ons komplimenteer mekaar dalk moet jy huis toe gaan En een slagje vir jou man of jou vrou, een goeie compliment gaan gee, vir jou kinders, vir jou vrienden, vir enig iemand met wie jy te doen krij, gaan gee, een goed bedoelde, oprechte compliment, woorde van bemoediging. Dade van hoop, ek, ek sien die, die Engelses praat van, random act of kindness, Random Act of Kindness. Dit gaan oor iets wat ek doen, om dit vir iemand anders aangenaam te maak. Nou weet ek, die, die uitdaging, of laat ek eerder sê, die versoeking is daar, as ek nou vir iemand iets goeds gedoen het, in vandagse tyd, dan uh, wil ek hem net gauw, wacht, ek het nou vir iemand iets goeds gedoen, dat ons net gauw een fotoekie neem, is uh, onsie, en dan sit ek dit gauw op Facebook, en dan wees ek daar, ek het vir iemand uh, kost gevat, of vir iemand, uh, sy kar gewas, of wat ook al. Het is goed om, iets te doen, en dit, publiek te maak, op sociale media maar het gaan ook oor die goed wat ons doen vir ander mense, en ons hang dit nie aan die groot klok nie. Die linkerhand weet nie wat die rechterhand doen nie. Ek sit dit nie op sociale media, so dat allemaal kan sien hoe wonderlik ek is nie. Ek doen dit in beskydenheid en in nederigheid, omdat ek glo die Heere het my gestuur om vir iemand iets goeds te gaan doen. Um, ons gaan gauw na die video kiek. Hey, I'm Merrick from AMK Productions. Today we're going to see how a child spends his dollar on an ice cream or a holmuss man. Vriende, die Heer is al vir jou weis waar jy a daad van liefde en hoop vir iemand kan gaan gee. Um, ons elke stap ons unieke pad, meneere Dit het al een paar keer met my gebeur Dat ek <coughs> ergens vir my By een van die, die vulstaties Daar is my so allerhande lekke winkelkies daar Vir my een koffie gekoop het En dan stap ek na my bakkie toe En ek sit en wacht dat hy klaar die brandstof ingooi En dan sit alsof iets vir my sê, ma Koop vir die petroljog hier koffie en dan gaan ek terug, en dan gekoop ek vir my koffie, en as jy die koffie in sy hand sit, dan weet ons wat die reaksie is. Daai glimlach, kan jy nie vir iemand beskryf en vertel nie. Dalk is daar ergens, waar jy jou self bevind, waar jy leef en woon en werk elke dag, a plek waar jy vir ander mense iets kan beteken, Dalk kan ons, as ons gefrustreerd is, um, by die verkeersafdeling, of by binnelandse sake, dalk een lekkerkie vat, en as die persoon jou klaag gehelp het, die lekkerkie net oor die tafel skuiwe, en sê dankie. Um, ek het nou die dag by die apteek, um, daar in die, die mol, en by kliks, hy het baie moeite gedoen, om my diabetische goeders vir my ter heel toe gekom het, um, en ek het um, toevallig een pakkie lekkers in my sak, ek weet nie hoekom hy daar was nie, maar ek weet nie hoekom, en toe die man my klaar gehelp het, toe vat ek so my sak, ek soek my kaarsledels, en ek voel my hierse pakkie lekkers, en ek haal het uit, en ek skuiver het oor die toe toomang vir hom, en ek geer het vir hom, daai gezig, het is een klein daad, wat vir iemand gelukkig maak en laat goed voel. Dalk moet jy somma net SPC uit toe gaan, en met die honde wat daar op hoek ok staan, een eend gaan stap. Dit hoef jy eers een daad te wees die noor nie, dit kan een daad wees die, die die skepping, die natuur. Dalk kan jy somma net die papieren gaan optel, daar waar jy dalk op jou wandelroute stap. Ergens, een klein daad, wat hoop gee aan ander en dan die laaste een, geskenke. Een geskenk is, is eindelijk, draai eindelijk die betekenis van, iemand denk aan my. Partij van ons, sy liefdestaal is juist ook geskenke, ons hou daarvan om geskenke te kry, partij hou daarvan om geskenke te gee, ek weet my skoompa was so. Nie, nie goed wat gekoop word nie, maar iets wat jy in die veld opteel, Of een stomp, of een blaar, of iets. As jy dit vir hom gee, is hy ongelooflik dankbaar. Dit beteken vir meer, as een ding wat jy koop. Maar een geskenk is iets wat sê ek dink aan jou. Jy sê my gedagtes, ek wil vir jou iets gee. Al is dit een ding wat ek self gemaakt het. Al is dit iets wat ek opgetel het. Dit sê ek dink aan jou. Ek wil jou uitdaag gaan bles iemand, gaan sien iemand in die week, twee mense eindelijk, een wat jy ken, wat binne in, in jou omgeving is, in jou vriendenkring, in die gemeente, maar een tweede persoon, wat vreemd is, wat nie wat nie in ons kring beweeg noodwendig nie, hoe gaan ons hulle sien, een, met bemoedigende woorde, een compliment, toewee met die daad wat ek doen. Dalk is het iemand wat nie mee in die dorp kan kom nie en wie ek dorp toe toevat om te gaan inkoopies doen. Dalk is het bij van een geskenk wat ek vir iemand gee om te sê, ek dink aan jou. Ek lees een stikkie navorsing en daarmee sluit ek af die verskil tussen blessers en converters. Nou, blessers is wat ons nou geroep word om te doen, ons moet gaan sien, converters is om, om uiteindelik die evangelie met mense te deel, so dat hulle tot bekeering kan kom. En twee, twee groepe sendelinge is in een sendingveld ingestuur. Die een het gegaan om te bles. Die andere een het gegaan om bekeerlinge um, te kry. Na een paar jaar was die interessante uitslag, dat die ouwens wat gegaan het om mense tot bekering te bring, konfronterend te wees, die nieste deel, baie minder bekeerlinge gehad het, as die ouwens wat in die gemeenskap ingegaan het, om te gaan bles, om te gaan dien, om te gaan wees, om een verskil te gaan maak. Daie ouwens het aan die einde van die dag, baie meer bekeerlinge gehad, omdat mense, iets van Christusse diensbaarheid en nederigheid, in hulle leven kon sien. Die een wat hulle verkondig, is die een achter wie hulle aanloop. Ek wil jou uitdaag, gaan bles iemand in hierdie week. Ek gaan kans gee dat ons dalk uh, baie vinnig net vir die heren dalk vraag. Heren, wie sê mense na wie my stier? Wie is die mense wat hier nou in my gedagtes plaas, op my hart sit, vir wie ek moet gaan bles in die week? Kom, ons kyk gauw na die gebedsake Daar is een hele klompie wat op ons syke is. Ek sien van hulle is van ochend hier, wat uh, ons is dankbaar dat julle in so mate beter is, dat julle van ochend ook hier saam met ons kan wees. Kom ons blij maar bid, vir diegene wat in die afgelopen tijd ook uh, onder operatie was. Dan die voorbidding, vrede, welwillendheid, liefde en verdraagsamheid en door alle bevolkingsgroepen in hierdie mooi land van ons en dat ons mekaar se so verskille sal herken en aanvaar. En dan geneesing ook vir ons land. Ons bid vir ons gemeente om ons gestuurtheid te herken en dit deel van ons dagelikse roeping te maak. Dat die kerk in die Sinedale Commissie getrouw sal wees aan die woord, wanneer moeilike kwesties um, vraag dat hulle moet leiding gee. En dan ook Radio Feba aan wie ons deurkolekte van ochend gaan Um, mag die mense wat ook dier die radio hier die evangelie hoor, um, rechtige ontmoeting beleef, um, as hulle die goeie nieuws van Jesus Christus ook oor die radio hoor. En dan sê ons dankie vir die mooi natuur wat ons elke dag gratis uit die skeppers hand ontvang, en ons sê dankie vir die land waarin ons woon, en die sendingveld op ons drimpel. Kom ons gee geleentheid vir stilgebed waar ons vir die sake bidt. Amen. Vrienden, ons gaan vanochtend um, nog een dienstwerker bevestig as um, gemeenteleier. Um, ek gaan uh, die formulier net so kortliks saamvat. Ons weet, eindelijk uit dit wat ons verlede week ook gesê, dat God mense stier. Uh, reeds in die oud-testament is God die een wat mense stier Uh, om vir te werk in die Nieuwe Testament, toe Jesus uh, gekom het, um, was Jesus die een wat ook kom sê het vir sy disciples, soos die vader my gestuur het, so stuur ek ook vir julle. So eindelijk as ons van ochtend sê ons as gestuurdes, het sy as dienswerker of net as een gelovige, of as een ouderling of die jaak, en maak nou nie saak nie, dan, dan is ek een gestuurde na die voorbeeld van Jesus. Hy is die een wat door sy leven vir ons wees, wat het beteken om een gestuurde van die Heere te wees. En as ons nou die Nieuwe Testament lees, dan sê ons dat Jezus eindelijk ook drie ambte gehad het. Um, hy was een priester gewees, hy was een profeet gewees, en hy was een koning gewees. En dis die drie ambte, wat ons eindelijk ook as gelovig is het. En kom ons sê net vinnig vir mekaar, wat die drie ambte behels, want, want maak die saak of ons een die dienstwerker is, en of ons een oudeling of die jaken is, en of ons gelovige is in een van die wijk nie, dis ons ammalse verantwoordelikheid. Wat bedoel ons moet, moet, moet, ons moet priesters wees? Dit beteken, ons moet focus op verhoudings. Mense is vir ons belangrijk. Ons moet nabie aan mense wees, ons moet lief wees vir mense, kom ons gebruik maar vir ochendse taal, ons moet mense seen, ons moet mense bemoedig, ons moet mense ondersteun en verzorgen vir die liefde gee. Dis die, dis die eerste verantwoordelikheid wat ons het, verhoudings moet ons koester. Die profetiese amp van Jesus, um, wat ook ons, ons amp is, focus juist op ons nabijheid aan God, aan sy woord, en dat ons in ons persoonlijke leven nabij aan God moet leef, dat ons moeite sal doen om um, om ons eie verhouding met die Heere te versterk, dat ons sy woord sal lees, dat ons sal bid, dat ons um, nabie aan God sal leef, om uit te vind, waantoe stier die Heere ons, dat ons ons verhouding met die Heere, um, sal versterk en aandig aan sal gee. En dan die derde, is die, die koninklijke amp van Jesus, en ook van ons, wat my net sê, dit, dit gaan oor rentmeesters. Ons is rentmeesters van Jesus. Hy uh, het aan ons een klomp goed toe toevertrouw, een klomp gaves en talente, hy het aan ons een klomp middele toevertrou, hy het aan my een weid toevertrou, of een bediening, en ek is verantwoordelik daarvoor, die Heer het my daarmee toevertrou, en ek moet daar, een verskilvorm gaan maak. Ek gaan nou sommer van Henry vra om toe te kom, hy kon by die vorige geleentheid nie gewees het nie, maar ons is blij, jy is vanochtend hier saam met ons, um, die... Kerkraad het het ook goed gedink, um, om nadat hulle daar oor gebid het en gesoek het na die Heerse wil ook vir jou dan nou te kies as een dienstwerker. En ons weet dat die Heer ook vir jou sal sien, so dat jy weer verander tot een sien kan wees. Um, ek glo dat jy ook een gesiende is, een gestuurde van die Heer en hy stuur jou by name dan nou van ochend naar jou wijk toe. Um, ek weet, jy sal ook na die voorbeeld van Jesus um, jou, jou dienswerk verrig met liefde en met toewijding en met nederigheid soos Jesus syne verrig het. Ons as gemeente beloof van jou ons samenwerking, ons respect vir jou ons onderneem om vir jou te bid en ons sien met verwachting uit hoe dat God ook vir jou in jou wijk en in ons gemeente gaan gebruik. Ek gaan die vraagies aan jou voorhou waarop jy kan antwoord en dan gaan ek vir jou kom geluk wens en saam met jou bid. Die eerste een is, die daarvan oortuig, dat het God self is, wat door sy gemeente jou geroep het, tot hierdie besondere diens, aanvaard hierdie die ouwe nieuwe testament, as die enigste onfeilbare woord van God, uh, en as die manier waarop ons ook God leer ken en vrede vind, in ons self en met ons kepper. Drie beloof jy om hierdie dienswerk, soos dit in jou voorgehou is, um, getrouw te vervul, en vier beloof jy om tot eer van God te lewe, en dan jy dat jou medegelovig is die verantwoordelijkheid het, om toe te sien, dat uh, jy en ons allemaal op jou rechte pad bly. Wat is hard op jou antwoord? Kom ons bid samen. Jere, dit is so voorrecht om vanochtend ook getuies te wees van jy wat mense uitstuur. Ons allemaal is gestuurd is. Henry is vanochtend, ook een gesteerde na een van ons plaasweike toe, om daar ander te gaan sien, om een verskil te gaan maak. En hier hy het vir hom toegeris, het vir hom gesien, met alles wat hy nodig het, uh, om ook sy mense mee te gaan liefhe, en te gaan sien. En ons bid dat hy vir hom sal versterk, sal kracht gee, en boe alles ook vreegde, in dit wat hy in hierdie bediening sal doen. Heren, ons bid die sien op hom in sy gesin af, en dankie dat ons hom ook op ons gebedslijs mag sit, as deel van ons gemeenteleiders, vir, vir wie ons gereeld bid. Ons vraag dit, in Jesus' naam. Amen. Vrienden, jy is baie welkom om vir my te laat weet, as jylle stories het om te vertel, hoe dat jylle ook tot die sien verander was in die week. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die troos en die nabijheid van die Heilige Gees, by elkeen van ons wees en bly. Amen.